عندها لهم ومروا بالخ Poštovani gledalci televizije, Vogošća i svih drugih televizija koje nas pratite putem razmene programa, upućujemo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju u okviru serijala Uljepšaj svoj život. Srdačni pozdrav i selam i poziv da ostanete u narednim minutama s nama. Ovoga puta profesor Sanin Musa govorit o jednoj vrlo značajnoj teme, mada ne umanjujući vrijednost svih onih o kojima smo dosad sad govorili. Ali čini mi se da nijedan čovjek na ovom dunjaluku nije prošao svoj život, a da nije okustio različita iskušenja. Neko više, neko manje, ali sigurno ništa ih nije mimo išlo. Profesore, najprije selam vama i evo da lagano uvedemo ljude zapravo u temu zašto niko nije prošao bez iskušenja na ovom dunjaluku. Aleikum selam. Hvala vam još jednom na mogućnosti da ljudima Govorimo o našem gospodaru i da tako uljepšavamo i da tako u stvari uljepšavaju život. Iskušenja su neminovnost. Iskušenja su Boži zakon koji prati čovjeka u njegovom životu. Gotovo da čovjek biva iskušan od svog rođenja do svoje smrti. Biva iskušan najčešće svjesno, odnosno svjestanje svojih iskušenja kroz život. Međutim, kao dijete, kad se razboli, na primjer, on biva iskušenje svojim roditeljima, a da toga djeca u osnovi nisu svjesni. Kada nekada čovjek ostari, pa je posenili, on biva iskušenje drugima koji su oko njega, tad njegovoj djeci, on biva iskušenje, a da on toga nije svjestan. Rekoh, iskušenja su neminovnost, Božji zakon na zemlji koji će svako, kao što ste rekli, okusit. A gospodar naš nam u Kur'anu o tome govori. Na početku sure Ankebut ili sure Pauk, zanimljivi ajeti se nalaze. Mislili ljudi da će biti ostavljeni ako kažu vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni. A mi smo, kaže Allah, u iskušenje prije njih da bi se razaznalo koj istinu govori, a ko ne istinu govori. Iskušenja su shodno ovom ajetu. Put da se razazna iskreni vjernik od onoga koji ni iskren. Iskušenja, belaji, musibeti, kako ih mi nazivamo, a sve je to po kuranskim nazivima, prate čovjeka čitav život. Stoga sam ja, Kadar, kazati Kada bi život imao neki drugi naziv, vjerujem da bi se zvao iskušenje. Pa kad ljudi pitaju koliko si živio, možda bi pitali koliko si bio iskušan. 40, 50, 60, 70 godina. Jer su iskušenja, kažem, od početka života do smrti. stoga na početku ove naše večerašnje emisije, ja želim poručiti svima koji nas gledaju. Vjerujem da svako ko nas gleda, iskušanje nečin. Neko sa familijom, neko sa djecom, neko sa imetkom, neko sa bolešom, odnosno zdravljenom. Svima poručujem, niste sami. Jer svi smo mi, svaki je čovjek nečim iskušan. Ja sam imao par poziva od nekih osoba koje se žale na neka iskušenja. A kad im kažeš, niste sami, svi smo mi nečim iskušani, svaki čovjek ima neki belaj musibet, neku iskušenju u svom životu, e, kaže, sad se mi olakšao. I ljudima prostoga bude... S toga, poručujem na samom početku, niste sami u svojim iskušenjima, svi smo nečim iskušani, a možda ćemo u narednim minutama kazati zbog čega, kako, šta su to iskušenja, kako nastaju i tako dalje. Sigurno, ali evo da mi, činjenica jeste, považemo malo stvari da mnoge porodice prolaze kroz bolne stvari. Mi smo imali čak priliku malo progovoriti šta se može desiti kada vidimo nešto ružno pa kažemo sačuvaj nas Bože takvog iskušenja. Pa koliko porodica uništi kocka, uništi alkohol i tako dalje. Dakle, sve su to ona loša strana iskušenja, ali ne mora to uvijek biti tako. Dakle, možemo li zapravo mi sad pobliže definisati šta su to u stvari iskušenja? Iskušenja su, ko što rekao, neminovnosti. A čim to kažem, ljudi onda pitaju, pa dobro, ako nas Allah voli, kao što ti kažeš, zašto nas stavlja na iskušenje? Zašto nam se dešava iskušenje? Upravo zato što nas Allah voli, on nas iskušava. Vidi, kad Allah zavoli, on te stavi na iskušenje. Pa, moj drugi evo savjet, niste sami, a zatim, kada ti se desi neko iskušenje, koja su ne mnomu, se svakome, reci, tada sebi možda me Allah voli pa me stavlja na iskušenje. Jer Muhammed alejhi selam je rekao koga Allah zavoli stavi ga na iskušenje. U drugom hadisu kaže me yuridullah bihi khairan yusib Kome Allah želi dobro stavi ga na iskušenje. Tako da naša vjera, naš nazor, naše to duhovno oko kako ga ja zovem nam kaže da iskušenja dobra za čovjeka. E sačem neko reći Pa kako su iskušenja dobra za čovjeka? Pogledajte šta sve imamo u iskušenjima. Prva stvar, iskušenja nam dadnu e, veliko životno iskustvo. Vi ćete vidjeti čovjeka sa 40 godina i više. 40-ta godina ta za čovjeka, muškarca i ženu je godina mudrosti. Vidjet će čovjeka koji je prešao taj period svog života da je mudrec. On nije završao velike škole. Ali čovjek mudrac jednostavno ima ogromno životno iskustvo koje je nastalo preko iskušenja. Drugo, iskušenja nas učvrste. Pa ćeš vidjeti čovjeka kojem neko priča o nekom svom događaju, e, iskušenju, on kaže, prošao sam ja to davno. Znači, njega je to već učvrstilo i oblikovalo iskušenje. E, isto tako treba napomenuti da su iskušenja za vjernika čišćenje. Čišćenje. Allah nam želi džennet. Vodi nas ka džennetu. Vodi nas ka toj vječnoj sreći, vječnom životu. I u džennet neće ući svako. U džennet će ući zlato. Da bi čovjek postao zlato, ili da bi zlato postao zlato sa svojom vrijednošću skupo cijeno, ono mora proći jako obradu. Mora proći jako čišćenje. Mora se dobro ispeći. E to su stvari iskušenja za čovjeka jako pečenje, da bi čovjek postao zlato i da bi takav čist, vrijedan, skupocjen ušao u džennet. Jer je džennet Allahova roba. Kako se tu karno hadisu, Allahova roba je skupa. I ne može je svako kupiti i ne može je svako dobiti. E onaj koji se ispeče u svojim iskušenjima, on će dobiti tu robu, dobit će džennet, jer ga kao takav zaslužuje. Veoma bitna stvar. Iskušenja su po imana što čovjek više je vjeruje u svog gospodara, što je čvrši, tako reći, na putu islama, na putu vjere, što je, kako mi kažemo, veća egimana, veća su mu iskušenja. Neko šeš, pa dobro, ja bi tu dženeta, ako mogu, kako za vrata, kažu, ja bi samo za vrata dženeta, to je dovoljno. Jeste, a to ti se čini, jer kad čovjek vidi dženetske ljepote, ako Bog da, on će onda uzviknuti, to će biti jedina tuga, zavist ili neka mala muka u dženetu, da tako nazovem, reći, da sam Bog da još kakvo hajra uradio, da ja budem sad u većim, ljepšim dženetskim položajima, da jer na ovom svijetu čovjek, ako nema dovoljno ono što bi on želio i volio, kada vidi čovjek ako ima bolju kuću, bolje auto, što ja znam, bolju garderobu, bolji interijer u kući, on poželi, on to ima. Ali naravno, za to se moraš više potrut, više rati i tako dalje, normalno nekim legalnim halal sredstvima. E isto tako će biti u dženetu. Možeš ti iza vrata, nema problema. Možda će tada i manja iskušenja biti, ali će čovjek poželiti u dženetu da je više hajra uradio. Naravno, da je bio većeg imana, a sa tim većim imanom dolaze i veća iskušenja. Naravno, nagrada je veća. Allah nikoga neće optariti preko njegovih mogućnosti. Jedan jako bitan i impozantan kur'anski ajed. Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Tvoj iman je toliki da Allah zna koliki je i on te preko toga neće optereći iskušenjima. Mi smo nekada u takvom iskušenju. Da pomislim, Allahu, dragi, ima liko ovakva iskušenja. To je za moj domen nešto najveće. Međutim, ne znam za čovjeka koji tamo sigurno ima i veća iskušenja, a ima ima ni, Ali meni je moje iskušenje najveće i mislim da niko nema više. Allah Đelešanu zna da ti možeš ponijeti 100 kilograma. 100 kila je tvoj kapacitet. Nikada ti neće staviti 110, niti 101. Stavit će ti maksimalno 100, a iskušenje će biti ispod toga Znači, znajući gospodar koliko možeš ponijeti, toliko te u stvari optorečuje, toliko te stavlja na iskušenja, a svi smo mi, svi smo mi kažem još jednom, na iskušenjima. još nešto što je vrlo bitno. E, iskušenja često dolaze zbog grijeha, zbog porvoka, zbog harama. Dolaze zbog onih unutrašnjih grijeha koji se ne vide, ali čije posljedice, nažalost, jako osjećamo. Mržnja. Zavist o kojoj smo govorili, urok, umišljenost, oholost. Nešto ćemo išavati, ako Bog da i o tome kazati. Dolaze je zbog onih javnih vidljivih grijeha koji razaraju društvo. Alkohol, blud, narkomanija, kocka. Eh, čovjek zbog toga padne učišćenje. čišćenje. se si se insanu, možda, trebaš da se očistiš. To je dunjalučko čišćenje. Jaka hemijska čistiona je dunjaluka jer se svi u čistimo, da bi je zašto odatle čisti. Međutim, problem je jedan. Kad gospodar ostavi čovjeka koji jako ćeši mnogo, pravi velike probleme u životu sebi i drugima, Allah ga pušta. Ima ahiratsko čišćenje. Možda on spreman za to, a to je puno teže i puno gore. Zato je, kao što se kaže, na ovom svijetu, vjerniku, iskušenje, čišćenje i dobro, a nevjerni je to već kazna na ovom svijetu. E kaže, mnoga ta iskušenja dolaze zbog grija. Čovjek, govore sam još ranije, kaže, ja nikom ne mislim loše i ne činim loše. Možno zaista prema ljudima i ne radi zlo, ali prema gospodaru čini loše, jer on čini sve ono što je naš stvoritelj zabranio. Ima ga i u alkoholu, i u narkomaniji, i u bludu, i u kocki, i u tako tim ostalim velikim teškim porodcima. I kad se desi sada njemu iskušenje, što mu biva čišćenje od Allaha, koji je milostivo, milosti svoje daje to čišćenostno iskušenje, čovjek kaže, što me ovo zadesi? Zbog koga li mi je ovo došlo? I kom mi je ovo namjestio? Allah kaže, kul hu emina indijen fusikum, to je od vas sami. Znači, svako iskušenje, belaj, musibet koji nam se desi, trebamo prvo poći od sebe i pitati gdje sam ja ovo pogriješio? Zašto mi se ovo dešavao? Zbog čega me ovo gospodar moj čisti, a hvala mu što me čisti, da me ne bi čistio na hiretu, a tamo je puno gora ta čisti ona. Profesore, ono što mi znamo i što su kod nas ljudi ili u težnji, ili to na neki način ostvaraju, to je onaj okov sabora. Oni koji imaju dozu sabora, možda mogu i razumijete, Zašto im se neke stvari desa? Jer uvijek smo skloni komentarsati, dakle, o nečim slučajima, ali uvijek je drugačije kad skontaš da se nešto dogodi tebi. I to onda mijenja sve u tvojoj glavi, percepciju. Međutim, da li smo mi e, i na koji način dovoljno sposobne da se nosimo sa svim tim iskušenjima? Jer činim se da e, zapravo ljudi ono što ne znaju, zapravo najmanje znaju kako se ponašati u iskušenju. Evo jedna formula kao odgovor na to pitanje. A ta formula je definisana u hadisu Muhammad a.s. Kaže, Muhammad a.s. Šudan je primjer Mumina, vjernika. Ako ga zadesi iskušenje, on se strpi i dobije nagradu od Allaha Đelešanu, bude mu dobro. Ako ga zadesi neki hajr, neka blagodata, on se zahvali Allahu Đelešanu i opet mu bude dobro. Svaka situacija za vjernika za Mumina je dobra. Koliko ćemo samo mi to shvatiti, koliko to možemo razumijeti i koliko ćemo na osnovu toga djelovati. Ali svaka situacija za vjernika je dobro. Rekao sam i kad dođe iskušenje, ono mu biva čišćenje. On biva očišćen. Mi stavimo u hemijsku čistionu pantole kaput od jelo. Dođemo za 2-3 dana i to je očišćeno. Čovjek se razboli nekada. Boles ga drži 10 dana. To je teško za insana, ali kada izađe iz te bolesti, čovjek se osjećava čisto, kao da je s njega spalo 10 kilograma, kao da se lijepo okupo, istuširo ostavio neljepši miris i tako dalje. Kaže Muhammed a.s. neće zadesiti vjernika čovjeka nikakav belaj, nikakav musibe, pa čak njubod trna. Čak njubod trna znači, čovjek ne unika ga trnubode, želi samo da mu je rahatlug doživa i tako dalje. Međutim, zade si ga čak i trna, on se zbog toga nasikira. Osjeti mali bol, da mu Allah zbog toga neke grijehe njegove neoprosti. Znači, što god te zade si, sikiracija, stres, bilo kakav mu si ibed, belaj, nesreć, ono što ne vuliš, pa čak i trna, to je znači čišćenje nekih grijeha, to je to zlato koje se preko toga peče, obrađuje i sprema se, sprema se za džennet. Ja želim spomenuti kad već govorim o tim grijesima, Kad govorim o čišćenju, odnosno iskušenjima, želim spomenuti ono što smo svjedoci ovih dana, mjeseci, pa i godina, da se učestalo dešava. Da su to veliki musibeti koji se dešavaju i na moru i na kopnu. Ko što gospodar naš uzvišeni kaže, zbog onog što ljudi rade, dešava se veliki musibeti, znači se dešavaju velike nesreće i na moru i na kopnu, zbog onog što ljudi rade. Vidite, mi govorimo o grijehu. Ne možemo o vjeri govoriti, a da se grijeh ne spomene. Ja sam spominjao ranije u zbirci Dova, tamo i kad sam istraživao Dove uh, kroz Kur'an, kroz Hadis, vidimo, znači, da je većina tih Kur'anskih i Hadiskih Dova, Dova i Suneta, u stvari uputa na traženje oprosta odalađa. Lšan. Jer mi mnogo griješimo. Ako se čovjek ne pokaje, a stalno griješi, griješi ti se griješi nagomilaju I onda dolazi čišćenje od gospodara za vjernika, a za nevjernika već kazna na ovom svijetu. Vidjeli smo tsunami koji se desio. Mi smo svi čuli za to, vidjeli. Vidjeli smo te strahovite primjere gdje je u nekoliko desetina minuta, tako reći, skoro 300.000 života odnešeno. Ovi danas smo svjedoci zemljotresa. Dešavaju se silni zemljotresi. Haiti, Chile, Filipijini, Turska, Kina. Kažu stručnjaci, koji gledaju, znači, sve materialne strane, to je sezmološki aktivno tlo. Odnosno, zemljotres nastaje pomjeranjem tektonskih ploča. To je materializam, to je nauka. I mi to pozdravljamo. Međutim, mi ovim našim emisijama, i vjeraju u stvari, ono što nas poziva da gledamo malo duhovnim okom, da vidimo malo stvar sa druge strane. E, da se sjetimo zemljotresa koji zadnji bio u Sarajevu, na primjer. To je bio zemljotres... Ako se sjećate kada smo igrali s Belgijom, Bosna i Hercegovina, kad smo pobjerili Belgiju u Belgiji, pa kada se desila velika fešta u svim većim i manjim gradama Bosne i Hercegovine, kada su, ako se sjećate, djevojke sa utamahale svojim brushalterima, znači situacija koja, ja ne znam, imam žensku djecu, ne bi volio i ne bi bilo ni malo prijatno da vidim svoje djete to radi, A šta se još tu uradilo? Koliko se znači, alkohola popilo? Koliko se druge konzumiralo? Koliko je Allah zna najbolje bludo učinio? I dešava se jedan manji zemljotres odmaj iste noće. Znači, gledamo stvari, analiziramo na osnovu Kur'ana i Sunnete. Pobjeđujemo u Zenici. Dešava se ponovo u četiri sata ujutru. Znači, sjećam da sam probudio se i dobro se ljuljalo. Ljudi su mnogi izrečali napolje. To je bila nedlja. Sutra dan je bio ponedljak. Ljudi su na ulicama čekali i kaži, ide obavezno treći z Međutim, to ne mora biti tako. Nije se taj treći desio. Ali šta se desilo? Desilo su u stvari da zbog silnih grijeha koji se tad učinili, neki se možda neće složiti sa mnom, jajno čekajno da se svi složio sa mnom, ali govorimo znači na osnovu duhovnog, duhovnog oka, duhovnog aspekta. Od svih tih grijeha koje se desili, desilo se jedno iskušenje i opomeno da Allaha Đalešanu. Opet je gospodar, Rahmanu, Rahim, milostiviji. Ako pogledamo Kur'an, čak i Bibliju, Vidjet da se uništavanje prijašnjih naroda i danas ti zemljotresi kada ima mnogo žrtava dešavaju kada u vrijeme takozvanog subha ili sabaha, u vrijeme kada ljudi najčvršće spavaju. To je tri sata ujutru, četiri sata ujutru. Možda to lahva milost. Ako već uzima tada ljudima živote, on je mudar, zna zašto to radi. A to bude kada možda najmanje on ako ako uzme u obzir da tada čovjek spava. I vidjeli smo da se ti zemljotres stadašao. Taj naš zemljotres zadnji posljednji veliki u ovom gradu Saraju, mislim da je i na nekim drugim mjestima po Bosni i Hercegovini bio. A ovaj desio se u 4 sata ujutru. Vrijeme kada se uništavala, kada ima žrtva, međutim gospodar ju opet milostiv nije dao, nije dao žrtve. Ovo treba da nam bude jedna pouka. Podsećam ljude na to. Uh, gledamo kažem duhovnim aspektom. Zemljotres spominje se u Kur'anu sura Zilzal. Bismillahirrahmanirrahim iza zulzilatil ardu zilzalaha kadase zemne svojim najžešćim potresom potrese to je znači najpotres sudnjeg dana zatim govori nam Muhammed aleyhisselam da učestalost zemljotresa ukazuje na blizinu kıyametskog dana na blizinu sudnjeg dana a e sada kad se vi spomene sudnji dan njegova blizina možda mi nismo zadnja generacija na zemlji Ali vjerujem da ponov opet što izučavamo od vjere od nauke, o tih predznaka sudnjeg dana, koliko će još generacija ostati na zemlji, ne znamo. Kada se spomene ova tematika, sudnji dan, neko će se reći, pa hej dobro, ako je to tako, idem ja da se onda proživim i živim, a to znači da činim što više grija i hrama. Pametan čovjek će reći, ako je to tako, daj da razmislim o svom gospodaru, daj da se vratim sebi, da se vratim vjeri, daj da, da, da padnem gospodaru na seđdu i tako dalje. Eh, Muhammed a.s. dalje kaže, kada god osvane jutro i naveće, eh, zemlja zatraži dozvol svog gospodara, daj mi, kaže, da ovaj da usisam, tako reći, da čovjeka eh, uzmem u sebe. Znači, da se desi zemlju trest. Jer, kaže, on griješi, ti mu gospodaru daješ na faku, a on drugog po tebi obožava. Znači, zemlja traži svakog dana dozvol da Laha Zemlja je čak ljubomorna na ono što se dešava, što se radi od griješenja što prema Allahu, je na Đeloša. Ono Jeste, kao što je Karun upao u zemlju. To su stvari zemljotresi. Pa gospodar, vidite, i svoje milosti kaže da ste ih vi stvorili, bili biste sigurno milostivi prema njima. Gospodar naš je opet dobar prema nama. Ja kažem, kada vidim sve te silne zemljotresi, to što se radi, usporedim našu situaciju, našu sredinu gdje hodam, odnosno nedavno vozim i čitam uh, reklamu za... Uh, lili hop seksi party koji se desiti u Sarajevo, gdje dolazi djevojka iz Srbije koja se skida, jel, pred nekih 500, 600, 700 mamaka ili djevoja koja će stati tamo. Za osmi markni djevojke kažu idemo na muški striptiz i tako dalje. Pomislim gospodaru, mnogo si mi nositi prema nao pa nas čuvaš. Još uvijek nam ne daš taka musibet ili belaj koji smo vidjeli na hajtiju, šta se dešava pa u Čilevu, Turskoj i tako dalje. Znači, eto, želio sam to kazati i da potvrdimo ovo sve. Muhammed a.s. jednom stoji na brdu Uhud. Pored njega su bili Ebu Bekr, Omer i Osman. Trojica, naših halifa, njegovih nasljednika, da kažem, najboljih muslimana. I kad se zemlja malo zatresla, znači zemlju treće do živi, Muhammed a.s. kaže, udario nogom u zemlju i rekao, smiri se, jer ovdje kad na stoje poslanik, iskreni i dva šehida. Znači stojim ja, stoji Ebu Bekr koji je i dva šehida, koji će preseliti na Hiret kao šehidi, Omer i Osman. To zaista je desilo puno godina posto toga i zemlja se smirila. Znači, dok ima dobrih ljudi na zemlji još uvijek, Allah će zbog njih možda sačuvati zemlju. Isto je tako, na osnovu čega temeljimo ovaj svoj govor, Omer, čuveni veliki halifa, diže se jednom da drži hudbu, penje se nam imber i kaže ljudima sljedeće, u njegovo vrijeme dva zemlja treba u Medini se desila. Znači, to su bili dobri ljudi, ali zbog nečega, vidite šta Omer kaže, kaže ako ne prestanete s griješenjem ja ću vas napustiti ja kao predsjednik države tada najveće države najjače države na svijetu otići ću ne znad za mene gdje sam znači zaustavite svoje griješenje zbog vaših grijeha dešava nam se da nam se zemlja trese znači dešavnje se zemljotres tako da eto sve sam to želio uklopiti u jednu tu priču oko iskušenja odnosno grijeha i svega toga što se dešava Dakle, evo, profesora, činjenica jeste da se stvari dešavaju, kako trebamo da se ponašamo, koliko zapravo mi razmišljamo ili ne razmišljamo zašto se to događa i koliko smo mi sami tome doprenijeli. Ali ono što sigurno poslije ove priče i uvode i objašnjenja ljude najviše zanima jeste zapravo šta učiti da se sačuvamo od iskušenja. Pa eto, to je lijepo pitanje jer ovaj, dova jezika nam je ostavljena uvijek za iskušenja, za te belaje. Bilo je da je čovjek iskušan, rekao, s s djecom, financijski, zdravljen itd. i tako dalje. I što sad govorim, kad spominjem zdravlje, osjeti se, bude uvod u našu, ako Bog da iduću, emisiju gdje ćemo govoriti malo o bolesnicima i dati neke riječi, utjehe istima. E, Prije svega trebam kazati, koliko god iskušenja da bilo veliko i jako, Čovjek seba, sebi treba reći i to će proći. Znači ono je jako, uh, ono je u skladu onoga što sam rekao, ako je 100 kila moj domen, koliko god da jako, neće me gospodar optreti preko toga, Allah je milostiv jer me to uništilo, nego ono će proći, treja će dan, dva, tri, deset, a govorio sam činim se u prvoj emisiji, kaj god ti je teško, očekuju iza toga olakšicu. Naci dan dva, tri će proći, pa će dobiti olakšete. Pa čovjeka ono treba dan dva, tri, ali poslije polno doze iskušenje. To je dunjao, to je život na ovom svijetu. To su božji zakoni. Znači, Naci koliko god je jako, ono će proći. Ja hoću da se stoga sjetim, kad nešto govorim, onda da da da Volim znači potkrijepiti to ono što govorim konkretnim životnim primjerom. Sjetmo se rata. Pa Bože dragi, ja sam mislio čovjek će kad proći. Čovjek će kad proći svaki dan desetine mrtvih i ranjenih. Svi su mi neku žrtvu podnili neki da li na sebi u poroci i tako dalje hoćelo ovaj uvijek kad prođe. Međutim prođe. I evo sad velika nažalost čini mi se masa ljudi ga se gotovo i ne sjeća kao da ga nije ni bilo. Iako se lično meni urezao tako da je 92. i se sjećam kao da su jučer bile. Svašta mi se desilo i 20 godina skoro da toga se jedva i sjećam prigodnu 2 i ali al 92. i 3. kao da je jučer bilo. Otom potom. Mi smo tu u ratu doživjeli veliku lekciju. Gospodar nam je to dao kao veliko iskušenje da bi nam ukazao na sebe. Na nekoliko mjesta u Kur'anu mojuhadzirukumullahu nafse bitov riječi Allah vas podsjeća na sebe. Moj robe, kako da nam želi poruž gospodar, Pobjeguo si od mene, zaboravio si na mene, a ja te podsjećam na sebe. Kako najbolje čovjeka gospodar može podsjetiti na sebe kad mu dadne iskušenje, neki belaj, neki musibet i tada se čovjek sjeti. Svi mi nekako hoćemo ukazati na sebe. Svi imamo neku blagodat, neko lijepo priča, neko lijepo izgleda. Djevojka, žena kad se sredi zađe na odskog ondra, to nije tako, na time ukazuje na sebe, pogledajte mi što sam ja fina i tako dalje. Eh, gospodar nam iskušenjima, belajima, musibetima, ju hadiru kumullahu nefse, ukazuje na sebe. I čovjek tu istinski se sjeti svog gospodara. I onda tada se upućuje najiskrenija dova. Kada čovjek u belaji u musibeta sjećamo mi do očima kar jednu u životu situaciju da onoga koga nikad nismo vidjeli, čuli skim nikad nismo razgovaralo, na duša govoron je tu, a to je naš gospodar Allah dželešanu da mu se obratimo i da kažemo o Allahu samo mi ti možeš pomoći. Samo et iz ove situacije možeš izbaviti. I zbog toga nam se možda dešavalo isto tako iskušenja. Također je tim kan god gods ona velika kao što je taj rat bio sam od sebe velik On će proći. Iskušenje će proći. E, isto tako, dešavaju se nekada iskušenja e, da bi postali svjesni Allahovi blagodati. Jer mi ove silne, nevjerovatne, ne, ne, nebrojne Allahove blagodati omalovažavamo. Gospodar nam je možda dao taj rat. Neki kaže, taj rat je bio kazna. Ja kažem, bio iskušenje. I opet ću reći nešto, s kojim se možda neće, neće neki složiti, bio je i milost. Znači, ne kazna, jer da je bila kazna, niko od nas ne biše bio živ, bio iskušenje i milost. Znači, češ, pa kako milost? Zašto milost? Zato što smo se u tom ratu vratili sebi. Postali smo svjesni sebe. Gospodar nam je e, ukazao na sebe, pa smo mi postali svjesni svog gospodara. A kad se gospodaru svom vratimo, smo se vratili sebi. Jer čovjek kad pobjegnu da lah pobjegu od sebe, kad se vrati, Allahom stvari postani svjestan zašto živi, zbog čega, šta je on? I ko je on? Tad smo se mi vratili sebi i kaže, milost, ja znači smo zbog izave izjave i prozivali u nekim novinama, ali ja stojim iza nje i uvijek ću stajati za svega toga što govorim i što radi. Idem dalje. U ratu ukazuje na gospodan svoje blagodati. Ostali smo bez ičega. I onda nam je, ovaj sjećam se dobro, jednog svog ručka, znači bilo je malo luka narezanog, malo pozetino, malo soli i jedna vekna ljeba, ali odstočnog brašna od mekinja. A to je meni bila gozba. Ja sam uživ, je živio u tome, to je bio zvanredno lijep obrok. E, mi smo se radovali kada uspijemo kupiti, kada ufatimo jednu vreću stočnog brašna mekinilas 5 kila. I tada smo bili zahvalni, tada smo bili i bolji ljudi, čini mi se, nego danas. Da znači, se opet nekako megalomanija nas je preplavila. Imamo deset vrsta hrani na stolu, uh, džej 11. što mi nema suhog mesa ovdje. Imamo deset vrsta sokova za popiti lijepu vodu, džej kisela, nema kisele. Znači, nekako smo ponovo megalomani postali ovaj i iskušenja dođu da bi se sjetljali lahovi blagodati, da bi se spustili na svoj njivu insana, ne da bi to preplavili i da bi se gospodaru zahvalili. Ovaj, kažem, tada je dova najiskrenija, najisrčanija. Vrlo bitno, pa ću onda konkretno govori na vaše pitanje. Vrlo bitna je jedna stvar, kao još govorim iskušenjima. Nekada, i ne samo nekada, možda često okroz život, bit ćemo iskušani do maksimalnih granica. Do onog stoto kilograma gdje ćemo, gdje ćemo znači zakucati na toj skali, tačno na stotinu kilograma, maksimum mogu podnijeti i ja ću tada i da saburam i da opučujem dovu, ali mi ne dolazi još uvijek Allahva pomoć. Jer je zakon da će nas gospodar staviti na iskušenje. Mi smo na iskušenju, ali te nikada neće ostaviti. Ovo je još jedna poruka ove emisije. Gospodar će te staviti na iskušenje, on te voli, to je njegovo pravo i mene i tebe, Ali, ali nas neće ostaviti kada stavim iskušenje. Ali to neće nas ostaviti, ne znači da će njegova pomoć odmah doći. Nego će gospodar ostaviti i pustiti određenu jednom iskušenju. Možda i zbog toga da učimo dovu, da mu se obraćam, jednom predavljanju se kaže, Allah ti dovu ne uslišava odmah, jer voli da sluša tvoj glas. I možda nas gospodar pušta, ali doći će Allahva pomoć. Gledajte se ovaj primjer. Govorimo ponovo Mari Marijemi, Maje Cisao, ele i kao djevojka od 16 godina koja se znači sklanjala u jedan dio džamije gdje je činila i bade talahu, džalešanuhu, i u taj dio džamije nisu mogli prijići nikada uči muškarci. Odjednog mu je se dešava strahovito čudna situacija. Završila je svoj bade, to krenula se i pogledala kad ono izuzetno lijep muškarac stoji. I sad ona govori, to je jedno od najljepših dijaloga u Kur'anu. Ona kaže, in je audu bi rahmani minke in kuntetakija. Kaže, tražim zaštitu od tebe kod milostivog ako ga se bojiš. Ne, kada ga uga kosa ti, nek me sačuva Allah od tebe. A on joj kaže, ja sam upravo izaslanik milostivog tebe. Da ti kaže, pokloni Allah dječaka čista, bio je to melek Džibriju koji je došao u lijeku, sa, lijeku savršno lijepog muškarca, prišao i, kaže, i u njenu haljinu samo. I tako je nastao, tako je začet I.s.a. I sad, djevojka tu čista, uh, sklanja se kad su, znači, porođajni bolovi došli. Ona se sklana gluboko u pustinju, jer se već potvrali da je bludnica, da je to, znači, dijete na ovdje bila kopila i tako dalje. I došli u porođajni bolovi. Oni su strahoviti, teški su. To znaju žene, mi muškarci to ne znamo, možemo samo zamisliti. I ona se slona kod jednog uh, paliminog drveta, naslona se na njega, porođajni bolovi. Djevojka od 16-17 godina osjetla te bolove i sve to što joj govori, što je potvaraju da djete znači, iz bluda, da je kopila in bila govorili smo, mislimo da si dobra djevojka, a ona zna da je nevina tu, potvaraju je, to se sve desilo Allahom, voljom, i ona govori da sam Bog da umrla i u zaborav pala. Da mi se iko niko ne vidjeti što mi se besilo. Znači, toliko je iskušana, zna da ona čista, da je nevina, zna ona. Znaju i ljudi. Međutim, gospodar od nje je tražio, da ti se, pomoću ti, ali još jedan napor hoću od tebe. Kaže, zatresi palimeno stablo, posuče po tebi datule svježe. E, šta ovim, u stvari, gospodar od nje hoće? Još jedan trud učini, palimeno stablo nije šljiva da ga zatreseš, nego je to veliko široko, u stvari traži, samo stavi ruku na njega. Ona stavlja ruku i padaju po njoj datule svježe. Ona ih uzima i porađa se dokazano danas naučno u stvari da konzumiranje hurmi i datula pred porod ili tokom trudnoće olakšava kontrakciju mišića, znači olakšava porod ženi. I vidite, ovaj, znači, gospoda će nas nekada toliko iskušati trašena kao još samo jedan trud. I kad čovjek dođe zaista u situaciju da kaže, pa ka već jednom Allaho pomoć? Sve sam učinio, koji su govorili poslanicini koji su s njima metali nastru, la će već jednom Allaho pomoć? Onda kaže, ela i ne nasra lajka. Allahova pomoć je blizu, tad, u tom trenutku mu dolazi Allahova pomoć, tada se doba prima i tako dalje. Ovo sve reko da bi napravio taj jedan mali uvod da kažem u stvari šta treba učiti i kako treba učiti. Kada smo mi svjesni da nam iskušenja dolazi od gospodara, pogodlom iskušenje, rekao sam, razmišljam gdje sam to pogriješio, gdje sam ga zaslužio, nekada se desi da nisam zaslužio, nego sam nam nola daje iskušenje kao poslanicima. Oni su bili najvećeg imana, imali su najveće iskušenja. Nisu imali grijeha, nisu griješili. Ali eto, desno mi se iskušenje. Znam da je to od mojeg gospodara. Svjestan sam toga. E, tada, kad je čovjek svjestan da je to od Allaha, kada ne psuje na tim iskušenjima, kada ne vrišti, nego to stojički podnesje sa saborom, Allah mu povećava uputu. Još više ga upučuje i približava sebi. Čovjek tada treba kazati, elhamdulillah, fala Bogu. Falala. Nešto me zadesilo. Alhamdulillah. To je samo posao vjernika. Ječe samo vjernik i kad mu je dobro i kad mu je loše reče alhamdulillah. Falala. To je samo muminka. Tako ćeš prepoznati vjernika. Viš da je on u teškoći, u muci, nekoj kako se kaže alhamdulillah dobro je. A znaš da da ima problema. E, isto nije loše reči kad se desi iskušenje bismillah. Naši prvo da budu reči bismillah, u ime Allaha. Jer u jednoj bitci može da li selam je vidi čovjeka koji je Borejeći se zadobio jedan nudraz tako da smo svi prsti bili ociječeni. I on je rekao odlično. Sad Muhammed Ali Sala ga pita zašto si rekao odlično. Kaže želio sam tako zadobiti Božju milost. A on mu kaže da si rekao bismillah. Svi bi te, meleki bi te kaže digli u nebesa da te svi ljudi mogu vidjeti. Isto tako ovo jako bitna dova jako bitna riječi. Inna li lahivo inna ilaihi rađi un. Allahovi smo i Allahu se vraćamo. Nači mi smo posudba. Mi smo posuđeni na zemlji, smolana je dao tu i njemu ćemo se vratiti. To se ti, čovjeke. Nemoj se zato uzdizat, nemoj puno letiti u visine, nemoj ni puno tugovati. Gospoda, ti si Allahov i njemu ćeš se vratiti. A, vidite, zanimljivo do arapskog jezika jako bogat jezik. Nema glagola imati. Nači oni nemaju glagol imati, nemaju izraza imati. To se izražava nekim pridje predlozima. E kroz to vidimo ovo inna lillahi wa inelayhi rajiun. Ashabi, u drugom imam da lisam. Kad bi zadesno musibeti iskušenje teškoća, oni bi rekli Allahovi smo, Allaho se vraćamo. I te stvari približavaju Allahu, ovaj, povećavaju uputu i tako dalje. Kad budemo u nekom iskušenju, teškoj situaciji, stresu, ponovit ću još jednom o nečuvenoj riječi, Muhammed Ali Salam, kad je bio tužen. da prevedemo to od u, u naše vrijeme, stres koji je na svakom koraku, brzo se živi, globalizacija i tako dalje, riječi Hasbi Allahu, wa nijem el vekiju. Dovoljan mi Allah i divan odzašnjih. Sam sam prije koju noć bio u nekoj situaciji nekog stresa. Svima se to dešava. I sjeo sam desetak minuta, izgovarao sam hazbi Allahu wa nimad vekil i po deset minuta kao rukom odnešeno. Zaista kao rukom odnešeno. Velike su riječi, ja ću to reći, da spomenuti kroz Dova, Allahu rabbi la ušriku bihi šeja. Allah je moj gospodar i njemu nikoga ne smatram ravnim. I ovo treba izgovarati u tim situacijama iskušenja i pomaže da to iskušenje prođe, da se olakšaj i tako dalje. I još, jedna, a, još jedna dova, zikr, lijepe riječi ikram", O gospodaru koji posjeduješ plemenitost i dobrotu. To su riječi koje treba izgovarati, iskušenje se preko njih i smanji, i ublaži, prođe i tako dalje. Eto to ćemo ako Bog da spomenuti kroz knjige u u narednom dijelu emisije. Ja ću naše gledalce pozvati da ostanu s nama i u narednim minutama. Dakle, evo, nakon ove kraće pauze mi se vraćamo u naš studio. Dakle, govorimo o bitnim temama. Ali, došli smo i do drugog dijela naše emisije. Ja ću još nešto da podijelim s vama, a o čemu sam već imala prilike razgovarati sa profesorom i ukazivati mu da čak ja dobijam vaše mailove, da pišete, da se zanimate za teme, pa čak eto, i kad nešto lijepo prokomentarišete pa i neku kritiku uputite nama je to u svakom slučaju. Dobro dođe i hvala vam za to. Ja ću još jednom kazniti, to sam čak prije ulazka u studio sa profesorom prokomentarisala, da jako mnogo pitanja dolazi kad je ideja bila naša o tome da imamo snimak emisija na DVD-u jer su jako zainteresovani. Međutim, ono što mene na neki način ne mogu reći rastužuje, ali me pomalo ovako iritira da mi imamo jedan trud ovdje kojeg ljudi očekuju i onda sutradan izađeš na ulicu, vidiš da se već neko dosjetio da lijepo ubere novac od ovoga truda tako s njima neke emisije prodajih, al to nije to. Praštere možemo li mi javno obećati ljudima i uskoro izlaženje našeg DVD-a sa serialom Uljepšaj svoj život? Pa eto, ako Bog da ovaj taj DVD u pripremi biće znači na jednom CD-u, na na jednom DVD-u 4. Prvi četiri emisije, a na drugom narodne četiri. Znači mi smo u sedmom održićemo kobogre narodnu emisiju da ćemo to kompletirati. Što se tiče ljudi, kao što se spomenuli koji to Uh, neka, alhamdulillah, ima na nafake za sve. Ako Bog da, uh, svako ima svoj nafaku. Nek' ljudi radi, nek' ako zarađu od toga, meni je i drago. ljudi interesuju, znači da se već radi DVD, da se to traži, to je dobro. Znači, emisija je popularna, gleda se, i alhamdulillah, neka. Dobro, evo, ja ću još jednom skoristi priliku da pomenem uh, ona je broj telefona 061 9922 371. Dakle, još ću jednom spomenutiti je to broj kojim se isključivo naručuju knjige. Isto tako, znam i čujem da me ljudi pitaju za neke knjižare u kojima se to nabavlja kako se već te knjige dobavljaju o tom potom. Međutim, što se tiče nasi i serijala svoj život i svih dijela o kojima govorimo u toku naših emisija, dakle, to se isključivo nabavlja putem broja telefona 061922. 371. Isto tako na raspolaganju vam i profesor mail kojeg vi već imate priliku vidite na vašem ekranu, dakle, saninmosa at live.com. Dakle, to je mail i za pitanja i za osnovnu komunikaciju, dakle, mimo naručbi knjiga. Profesor, dakle, ovo je ovaj drugi dio emisija kada mi pokušavamo zapravo ukazati ljudima da postoje i pisana, dijela kojima mogu više saznavati o temama o kojima govorimo i ujedno nadograditi na neki način sebe. E, možemo li kazati nešto, evo ja neću, ja kažem, meni dobro da kažemo ljepšaj svoj život i da na neki način uvedem ljude na samo na podatak da je iz a, vaših ruku izašlo sedam dijela od kojih su mnogi doživjeli prevođenja na druge jezike, čak se i traže još neki. Nije mi bila namjera da suština ovih emisija bude vezana za knjigu. Međutim, eto, fala Allahu Đel Dešanu, knjiga nam je potrebna, živa riječ, koliko god da bude jaka i pozitivna, a u potrebi smo za pozitivnim govorom, za lijepim govorom, e, ipak taj govor ne zadrži se puno. Mi Godinu dana se zadrži u ljudskim umovima, srcima, on ispari. Posle heftu, najčešće, mjesec. Zbog toga nam treba knjiga, treba nam pisana riječ, jer ta pisana riječ ostaje. Treba nam taj DVD, to je snimana riječ, ona ostaje. Tako da ću ja, a, kažem, iako nisam želio praviti suštinu ovih emisija vezano za knjigu, ipak nastaviti da u svakoj emisiji promoviram jednu ili više knjiga, želeći da pospješim taj govor a, koji govor, imosno tu živu riječ. Stoga, evo, spominjem opet knjigu Stotinu najljepših dova Kur'ana i Suneta. To je knjiga koja je mislim sebebom ovih emisija postala najtraženija knjiga u Bosni i Hercegovini. Nije bilo jedno vrijeme, ona je opet prisutna tu, svi koji žele znači je nabaviti, oni se mogu javiti. Ja sam rekao da ću nešto iz nje spomenuti naime na 51. stranici. Ako se ne varam, je upravo ono što je vezano ovaj za ovu emisiju, znači što je vezano za ovaj Našu, našu emisiju, znači šta učiti u teškoćama, šta učiti iskušenjima, pa sam rekao da je tu dova hazbi Allahu wa nijem al-vekil dovoljan mi Allah divan zaštnik zatim, zatim Allahu rabbi la ušiku bihi šaj'a Allah je moj gospodar i njemu nikoga ravnim ne smatram, pardon, to je na znači trećoj stranici, a isto tako i dova ja rabbe zel dželali vol ikram o gospodaru posjedniće dobročinstva i plemenitosti i ovo je ono što se uči Uh, u iskušenjima, u teškoćama. Ja ću na kraju emisije, kao što i običaj ovaj, spomenuti ili preporučiti još jednu dobu gledalcima koju ću im ostaviti. Prije par emisija spomenuo sam ovo remek dijelo, ovaj, ovaj kapitalni projekat Aidel uh, Karnija, jednog velikog daji, islamskog mislijoca Alima. Uh, knjiga se zove Netuguj. Uh, spomenuo sam je i ona je već, po onom što mogu uh, čuti, po onom što znam, naješta na jako lijep prijem kod ljudi, ljudi je čitaju, njome se koriste i neću pretjerat ako kažem, njome se oduševljavaju. E, ovdje na 29. stranici ima nešto što je e, vezano za našu današnju temu. Ugledaj se na one koji su na kušnji. Pa ima tu nekoliko rečenica koje su mi se svidjele da ispročitam večeras ovdje u emisiji Znaš li? Koliko se još nedača dogodi, koliko još ima oni koji se strpe. Nisi ti jedini čovjek na koga su se obršile nesreće. Možda je tvoja nesreća mala i neznatna u poređenju s drugim. Koliko bolesnih ljudi godinama leži na postelji, koji se u svom nemjeru stalno okreću lijevo desno i koji vrište od bola. Koliko zatočenika godinama nije vidjelo sunce čameći u tamnici. Koliko roditelje je zgubilo rođenu djecu dok su još bila u cvijetu mladosti. Koliko je samo napačenih, nesretnih, iznurenih i očajnih. Stoga trebaš se ugledati na ove ljude na teškim kušnjama. Budi uvjeren da je ovaj život tamnica za vjernika, kuća tuge i nesreće. Danas ćeš vidjeti dvorove prepune ljudi, a sutra neće biti ni traga od njih. Iako vidiš ljude zdrava tijela i duha, mnogoborno bogatstvo i porod, sve su to dani koji će proći i za koji slijedi neimaš na smrt rastanak. I bolesti i tako dalje Evo znači kompletna knjiga obiluje Izuzetno lijepim mislima Lijepim rečenicama Lijepim sekvencama Od koji će se svako okoristi Svako će se sa njima sa zadovoljstvom družiti I u njima uživati Evo samo želim kao i prošli put iz sadržaja Da pročitam Evo na prvoj stranci recimo sadržaja Znači do, tri, do 37. stranci knjige Šta se sve nalazi od naslova O Allahu Razmišljaj i budi zahvalan Što je bilo, bilo je Tvoj dan je samo tvoj. Pusti budućnost da dođe. Kako se suprostaviti grešnoj kritici. Ne očekuj zahvalnost ni od koga. Dobročinstvo drugima činite širokogrudnim. Neka rad ispuni tvoje slobodno vrijeme. Ne budi parazit. Božje određenje, ta zaista smukom je i last, napravi od limuna slatko piće. Onaj koji se nevoljniku kad mu se on obrati odaziva, neka ti dom bude prostran. Dar od Allaha, vjera, to je život i tako dalje i tako dalje. Zaista sve izuzetno lijepi, izuzetno korisni naslovi, pouke upute i tako dalje. Međutim, ja, evo, nakon ove dvije knjige sposebnih zadovoljstvom, želim predstaviti ovu knjigu. To je knjiga Uljepšaj svoj život. Uh, knjiga koju sam napisao prije pet godina. Ona je udoživljava svoje treće izdanje. Uh, već je u nekoliko hiljada primjeraka, blizu deset hiljada primjeraka, znači se rasprodala. Znam da je knjiga jako popularna, jako tražena, čita se i eto po njoj i ovaj serijal nosi, nosi ime. Uljepšaj svoj život. Ova je knjiga jako draga. Mislim da je to najprihvaćenija moja knjiga. Iako neki kažu, evo već treći put večeras dolazim u jednu Koliziju s nekim koji imaju suprotne stavove kažu ne treba autor svoje knjize govoriti, nju promovirat. Okay, ja ipak ja mislim da neće niko bolje svoju knjigu promovirat od samog autora koji zna kako je pisao, zašto je pisao, zna svaku riječ, kada, gdje je pisao, zna i suze koje s tom knjigom proljevo, kada iskreno pisao i tako dalje. Onda takva knjiga naže mjesta do ljudi i usidri se, tako reći, u njihovim srcima. U ovu knjigu sam pisao, znajući da svako od nas, čini mi se, ima nekoga koga želi da uputi na pravi put. Ili ima svakoga koga želi da Allah uputi na pravi put. A mi smo sebebi, mi smo, znači, razlozi upute. E, ova ima oca ili majku koji bi želio padnu Allah na srđdu. Neki čovjek ima dijete koji žele kreni pravim putem. Neko ima brata, sestru, muža, ženu i tako dalje. Znajući zato, pokušao sam skupiti nešto u jednoj knjizi što će biti jako kad se pročita da čovjek okrene svoje srce prema gospodaru i da makar jedan korak napravi ka svome stvoritelju. I hvala Allahu Đelešanu Huponom što znam i vidim ova knjiga je uspjela u tome. Ovog bi mogla biti nastavak knjige Spoznaj sebe i Kosmos spoznaće stvoritelje. Znam da je ta knjiga jako tražena i ono što sam rekao nekada o njoj da je u stanju A, ta knjiga odnosno Allahovom voljom puti, put neko ga napravi put kaže mi za ovu knjigu. Znam da je bilo ljudi koji su ovu knjigu pročitali za jednu noć jer se nisu mogli odvojiti od nje. Znam a, za ženu koja ostavila namaz, klanjala i napustila. Pročitala je ovu knjigu i vratila se namazu. Pala ponovo Allaho na sejdu i Allah je htio poslije četiri dana nakon toga da je umrla, da je preselila na Ahiret. Ali eto, hvala Allaho, sebo moje knjige vratila se gospodaru s namazom i to je veliki kapital koji je dobila. E, nešto ću kazati o samoj knjigi. Znači, nakon predgovora ide dio dženet na dunjaluku. Zatim ide dunjaluk prolazno i varljivo naslađivanje, ali ne napuštaj ga. E, zatim Allahova milost, kako steće Allahovu ljubav, a zatim jedan dio grijesi koji vode Allahove srđbi, gdje sam govorio o kocki ili kladionici put u propast, alkohol, otrov koji ubija, blud, ponor, bez dna, droga, zlo koje hara. Zatim dio čuvaj se neposlušnosti prema roditeljima. Zatim pazi na svoju djecu, to je za roditelje. Zatim ono što je pojentove knjige čuvaj i ne napuštaj namaz. I jedan dio, 45 stranica, život poslije smrti. Ili uvod u život poslije smrti, a i ta tema će jednog dana, nadam se, odnosno jedna emisija, biti ono čemu ćemo znači maksu uzeli specijalno govoriti. Ono što je novina ovim našim emisijama, eto Majdo, vi ste to možda žele li kasnije kazati, ja malo da preduhvrim ako mi dozvolite, jeste da ću ako Bog da uh, u ovim narodnim emisijama čitati sekvence iz ove knjige. Znači, gledat da pročitam po neki dio iz ove knjige. Objećao sam jednom našim gledatelju iz Amerike koji mi se putem jela javio da ću pročitati jedan dio u ovoj emisiji koji govori o alkoholu. Naime, uh, naslovio sam ga alkohol otrov koji ubija. To je na 51. stranici, molim sam zamijenio knjige. Uh, Pa kaže se sljedeće. Da, alkohol je otrov od najgorih otrova, beskrupulozni ubica, dželad koji svoje žrtve ubija postepeno, natenane malo pomalo. Alkohol također poput krvoločne zvijeri zabada kanđu svoju žrtvu čineći to žestoko, tako da njen plijen nema nimalo mogućnosti da preživi. U ovom slučaju plijen je ljudski život, a žrtva je čovječiji organizam kojem alkohol ne ostavlja niti jedan dio, a da ga ne osakati, ugrozi Zabude je svoje kanđe u njega i tako ga postepeno ubije. Kada bi čovjek u svojoj kući ugledao zmiju otrovnicu kako puže i sprema se da mu zada smrtonosni ujed, on bi se uzbunio, alarmirao bi porudicu i prijatelja, a sve da preživi i otarasi se opasnog uljeza. Međutim, iako je otrov alkohola poput zmi, ko, zmijskog otrova ili još gori. Čovjek načini ništa da izbjegne tu opasnost. Šta više srdačno je puštao svoju kuću, široko joj otvarajući vrata i ruke u znak dobrodošlice, ubijajući tako, a da toga nije ni svjestan sebe i svoje potomstvo. U istom čovjek koji sebe ubija i truje konzumiranjem alkohola, ubija i truje svoju djecu. Poznati slučaj iz sjevernjeameričke države. Jedan bogataš doveo doktoru svoju 12-godišnju kćerku koja je oboljela od jetre. Kada ljekar ustanovio bolest Bogati čovjek mu se obratio rekavši, recite doktore, koliko novca treba da izliječite. Doktor mu je na to odgovorio, novac ovdje ne pomaže, vi ste je ubili konzumiranjem alkohola. Također, medicinski je dokazan da se alkohol koji konzumiraju žene, majke, trudnice, velikom brzinom miješa s maječinim mlijekom, kojeg će zatim na taj način prije kasnije konzumirati dojenče. Roditelji, Koga ćete sutra kriviti kada umjesto hajrlij poslušnog djeteta dobijete pijanicu alkoholičara neposlušnog i nepokornog, a vi ste mu otvorili vrata zla. Ili došlo vrijeme da se zamislimo. Eto to jedan dio iz ove knjige uljepšaj svoj život i Bog da nadam se da ćemo narodni mislimo ih ovako pročitati po jedan dio sve da bi se ovaj pospješilo ovo što već radimo, što govorimo, da bi se ljudi ukoristili, da bi ja Kobog da napredovali ka našem gospodaru makar za jedan korak. Pošto mi profesore, lagano se približavamo kraju našeg današnjeg druženja. U okviru serijalu uljepšaj svoj život gdje smo govorili zapravo o iskušenjima. Tu nam je bila dakle, najviša uh, koncentracija. Uh, znamo da obječno završimo mi naše druženje sa nekakvom dobom, ali ja bih još jednom pomenula dakle da su vaš, moj, nebitno, dakle naši mailovi otvoreni za naše gledalce. Anonimnost naravno i dalje Zagranite stoji, van. ali sve što želite pitati profesora, dakle, najlakše je da to učinite na njegov mail. A profesore, evo, imali neka poruka i preporuka? Ja imam se... i poruku i dovu, ali imam i odgovor na jedno pitanje koje sam isto obećao jednom, jednom slušalcu ili se radi o nekoj a, djevojčici koja čini mi se osnovna je srednja škola ili je, ili je mladić, nisam siguran. Samo znam da sam obet odgovoriti jer je zanimljivo i za druge. Naime, pita što mi je drago da od mladog čovjeka dolazi takvo pitanje. Kako da naklanjam propušteni namaze? Škola mi učini, znači da ovaj ne mogu da, da o, klanjam na vrijeme. Neko mi kaže ovako, neko onako. Prva stvar, evo, ja ću odmah govoriti što kažem i svojoj djeci. Kada ste druga smjena, ako ne možete, znači, klanjati, ko što su, nažalost, takve okolnosti, Objektivne, onda prije samog polaska u školu, ako je znači u 12 sati poodne namaz već počinje, a zatiče vas u školi i kindija, onda se može e, pred sami polazak u školu spojiti i zajedno klanjati podne i kindija. I to nam je ostavio Muhammed a.s. u svome sunetu jer on jednom e, spojio tako namaz, a nije bilo nekog razloga gdje on inače spajao namaze kao što je bilo putovanje, ne vrijeme i tako dalje. Ako se već uradi drugačije, da se znači klanja u svom vremenu podne, a naklanjava se poslije, pravilo je da se naklanjava propušteni namaz. primjer čovjek je došao s posla, škole, s fakulteta u vrijeme akšama. Nije klanjao uz objektivnoj okolnosti razloga podne i kindju. Onda će u akšamskom vaktu prvo naklanjati podne koje ga je prošlo, zatim i kindju na snovnom poredu, a tek će onda klanjati ono u čemu je vakat, znači akšam namaz. Ovo pravilo dolazi uh, samo u pitanju u jednom slučaju. Kad već, recimo, ističe jakšamski namaz, pa u slučaju naklanjavanja podne i kindije, akšam bi već istaka ušli bi u jaciju, onda se u tom slučaju prvo klanja ono o čemu je vakat, a to je akšam da se ufati, znači on, da taj namaz ne prođe, a zatim ako već uđemo u vakat jacije, naklanjava se podne i kindija ili namazi koji su prošli, a tek onda se klanja ono čemu je vakat, u ovom konkretnom slučaju jacija. Eto, to od prilike je bio taj odgovor kako se naklanjavaju propušteni namazi, šta rad u tom slučaju. Rekoh, imam i jednu dovu. Ta dova je upravo dova koju sam spominjao. Inna li lahi wa inna ilaihi rađi un. bismo smo i laho se vraćamo. Kada je god belaj musibet iskušenje, treba ove riječi proučiti. E, mislim da dosta ljudi to ne zna. Ovo su riječi koje se sauče izgovaraju odnosno kojima se iskazuje saučešće kada čovjeku ko je neko umrlo praselio na hiret ko što mi kažemo iskazujemo svoje saučešće dolazimo na hatar što se kaže u sandžaku onda izgovaramo innalillahi wa innailaihi rajun to etako radi muhamedu sallallahu alayhi wasallam allahuvismalahu se vraćamo ovaj koji prima znači te riječi kaže innallaha me asabirin allah je sa strpljivima vidimo Kako je taj zikr Muhammed alejselamu u svakoj situaciji te dove te riječu stvari bilo spominjanja Allaha džellešana. Do kod nas danas jeli kada se izkazuje saoučešće kaže se bašno sagol som 88 To bi u prijevodu značilo neka zdrava živa glava. To je naša tradicija, neam ja ništa protiv toga, ali to mi nekako malo sebično. Neksom ti živ i zdrav, ova što je otišao, on je već otišao, neka se ti dobar. To mi je malo sebično. Mimo kako Muhammed alejselam kaže inna lillahi ve inna ilaihi raji. Allahu I se vraćamo. I tako dalje. E, I na kraju još jedna poruka što sam i u samom predavanju spomenuo. I opet ću reći, koliko god da je teško iskušenje, ono će proći. A pred Allaha valja doći. Ovo treba od To je za večeras. Profesor, hvala još jednom za ovo vrijeme. Ja se nadam da dijelim mišljenje naših gledalaca koji istinski vole Ovoj emisiji voli druženje s nama, dakle petkom što se tiče televizije Vogošća u 21, ali i u sve reprize, što se vidi prema pisanjima i vašim komentarima na naše mail adrese. Profesor je već jedno pomenuo. Kako dati u tijeku bolestima i što se zapravo u nekim situacijama može učiniti za njih, aj za nas koji možda imamo više brige oko bolestnih, dakle, to ćemo ostavete za 15 dana. Želimo vam svako dobro. Budete zdravi, vodite računa o svom zdravlju i uljepšajmo život zajedno.